Hej och välkomna till en sändning från Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Radio på 88 MHz. Idag är lördagen den 31 oktober 2009 och klockan har passerat 14.00. Det här programmet kommer i repris imorgon söndag klockan 09.00 och på torsdagen den november klockan 20.30. Jag heter Arnold Boström. Ja, vi har just upplevt det största medieintresset för partiet någonsin. Vad vi kunnat ta del av i knappt två veckor från inledningen av våra landsdagar har vi aldrig tidigare varit i närheten av. Medieintresset det var ju stort redan för landstagarna, men när en debattartikel signerad Jimmy Åkesson publicerades i Aftonbladet vill alla politiskt korrekta medier bemöta och kommentera. I artikeln så ville Åkesson och Sverigedemokraterna i all enkelhet peka på den allt mer tydliga anpassningen av det svenska samhället till muslimska krav och önskemål. Mer om det kommer senare i programmet. Men nu tänkte jag börja med två opinionsmätningar som kommit den här veckan. Och jag börjar med att resa från partiets hemsida, alltså www.sverigedemokraterna.se under rubriken SD nu fjärde största parti står följande. I Aftonbladet United Minds nya väljarbarometer blir Sverigedemokraterna landets fjärde största parti. Bara SM och MP är större. 1878 personer tillfrågades under perioden 5-25 oktober. De svarar på frågan, hur skulle du rösta om det vore val till riksdagen idag? Och så har vi siffrorna i mätningen. Sverigedemokraterna 6,0%, Moderaterna 26,6%, Folkpartiet 5,9%, Centerpartiet 4,6%, Kristdemokraterna 4,2%, Socialdemokraterna 33,7%, Vänsterpartiet 5,7%, Miljöpartiet 8,6%, Piratpartiet 2,1% och övriga partier 2,5%, alltså Sverigedemokraterna 6,0%. Och i Aftonbladet i tisdag så kunde man läsa bland annat följande under rubriken Medvind för månadsgäng. Ja man kan konstatera att rubriken inte nämner att SD når sin högsta notering någonsin. Det står så här. De rödgröna partierna drar ifrån i Aftonbladet United Minds nya väljarbarometer. Och de rödgröna får du 48 procent och Alliansen får lite drygt 41 procent. Det står vidare så här, med 6% av väljarna bakom sig, den hittills högsta siffran, är SD, mätningens fjärde största parti. Debatten och Sverigedemokraterna har gynnat dem, säger Karl Melin opinionschef på United Minds. Men partiet tappar sin position som vågmästare, ja tillfälligt skulle jag vilja tillägga. Enligt mätningen skulle det bli helt utan inflytande eftersom det rödgröna är större än Alänsen och Estet tillsammans. Under rubriken liknar sossar så står det så här. Omkring hälften av de som gått över till Sverigedemokraterna, där sedan de lämnade 3% nivån bakom sig, kommer från Moderaterna. En fjärdedel kommer från andra borgerliga partierna och lika många från Socialdemokraterna socioekonomiskt ser SDs väljare ut som socialdemokrater. De har låg utbildning men tjänar ganska bra. Men de har borgerliga värderingar säger Carl Melin. Ja, även i Synnovejts väljarbarometer som publicerades i DN i onsdags når Sverigedemokraterna den högsta siffran någonsin i deras mätningar med 3,9 procent. Och i DN så kunde man Läsa följande. Där står det stödet minskar för de rödgröna. Det var något helt annat än i Aftonbladets mätning. Ingressen stödet för Vänsterpartiet fungerar kraftigt och den rödgröna oppositionens ledning i opinionen minskar. Det är nu praktiken dött lopp mellan blocken. Stödet för Sverigedemokraterna ökar enligt DN-Synnervets oktobermätning. De tre oppositionspartiernas ledning över regeringspartierna har nu minskat. Ställningen mellan blocken är 47,2 mot 46,5 procent, en skillnad på 0,7 procentenheter. Nedgången för den rödgröna alliansen beror på att stödet för vänsterpartiet minskat till 4,8 procent. Partiet har framförallt tappat bland yngre kvinnliga väljare och bland väljare i Storstockholm och omkringliggande län. Och då kan man ju nämna Gudrun Skyman, hon har nog viss betydelse här. Vidare så står det bland annat så här, Sverigedemokraterna får 3,9% mot 3,7% i september. Det är den högsta siffran partiet fått i en dn synnovit Partiet vinner främst väljare från de borgerliga, men även från S och V. Väljarstödet för SD ökade under den sista veckan av mätperioden efter partiets landsdagar och efter det omtalade inlägget i Aftonbladet av partiledaren Jimmy Åkesson. Där muslimer pekades ut som ett hot mot Sverige. Då låg partiet på cirka 4,5 enligt Synovets opinionsanalytiker Niklas Kellebring. Opsas alltså 4,5 procent mättes upp då under den här sista veckan av de tre. Och det är intressant och lova ju gott inför framtiden. Det står vidare så här. I en del opinionsmätningar, framför allt sådana som sker via internet, har Ester fått ännu högre siffror. Synovate gör sina mätningar genom telefonintervjuer och Niklas Kellebring menar att det ger större säkerhet. Det finns risk för att äldre väljare blir underrepresenterade i webbmätningar, medan yngre blir överrepresenterade. Det gynnar i så fall Sverigedemokraterna. Miljöpartiet och Piratpartiet som en större andel väljare bland de yngre, säger Kjellie Bring. Men jag har en känsla här att fler och fler äldre börjar inse att man måste välja nu. Antingen välfärd och trygghet eller fortsatt kostsam massinvandring. Man noterar här också att i DNs universumätning får övriga partier tillsammans 2,4% och störst bland dessa är Piratpartiet- Artikeln avslutas med att i den här mätningen så har Synnovate intervjuat 2623 personer och det publiceras alltså DN och Sydsvenskan. Andelen osäkra noterar man uppgick till 20 procent. En kommentar då när det gäller skillnaden för vårt parti inom båda mätningarna kan ju vara på sin plats. Det är så att mycket talar för att telefonintervjuer underskattar SDs andel av väljarstödet. Och dessutom så utgår jag från att vår andel av osäkra är relativt sett större än för riksdagspartierna. Ja, det var opinionsmätningarna som har varit under veckan. Och nu så är det dags för en rapport från årets kyrkomöte. Men innan dess så har jag tänkt mig att vi ska ta en sång med Molly Lindberg som ju faktiskt fyllde 80 år i september. Ja, ni lyssnat till Radio SD. Och nu så är det dags för årets kyrkomöte. Det hölls i två fyra dagars sessioner. Den första i september och den andra i oktober. Båda i Uppsala. Kyrkomötet det invigdes i närvaro av bland annat kronprinsessan Victoria. Så det var ju högt värre får man ju säga. I september så bereder kyrkomötets olika utskott. De ärenden och motioner. Om vilka man ska fatta beslut under mötet i oktober. Det är så att i utskotten finns representanter för alla grupper utom Sverigedemokraterna. Vi är inte tillräckligt stora för att av egen kraft ha plats i utskotten. Men tidigare så har ändå alla grupper varit representerade här. I ärlighetens namn så ska vi i alla fall påpeka att några grupper ansåg att även vi borde få delta i utskottsarbetet. Så, vad gör då fyra Sverigedemokrater under den tid och övriga jobbar i utskotten? Jo, det får bli partiarbete, både kyrkligt och annat. Och en del turistande i Uppsala våra representanter vid årets kyrkomöte det var Eva Nyman, Björn Söder och Margareta Sandstedt, alla ordinarie ledamöter. Jag själv, Arnold Boström, ersättare och tog Gabriella Hedavs plats som representant för Lundstift eftersom hon var mammaledig. Lite märkligt är väl att Eva Nyman från Uppsala representerar Lundstift och att Björn Söder från Skåne representerar Stockholmsstift. Det här är ändrat i det nya kyrkomötet så att nu måste man ha bosatt i det stift man representerar. Margareta Sandstedt från Gävle, hon representerar Uppsala stift. Ja, innan behandlingen av betänkanden och motioner så var det en frågedebatt med bland annat en fråga av Margareta Sandstedt angående svenska kyrkans information kring rättvisemärktsgarantier. Till motionerna från Sverigedemokraterna så hade inlämnats hela sex stycken motioner av totalt 95. Och det tycker jag är bra av en grupp som i år hade fyra representanter av kyrkomötets 251. Motion 60 av Björn Söder. Svenska kyrkans betydelse för Sveriges identitet och sammanhållning. Även nummer 61 var från Björn Söder. Avbryt kyrkornas stöd till internationella kriminella nätverk. Sen har vi tre motioner från Margareta Sandstedt. 65, 66 och 67. Sveriges kristna råds folder om kyrkan och migrationsfrågorna. Nästa. Svenska kyrkan ska arbeta för att förebygga aborter. Och Margaretas tredje. Svenska kyrkans engagemang om flyktingar utifrån Sveriges asyllagstiftning. Sen nummer 77, det var Eva Nyman och SDs sjätte motion. Kampanj för att öka medvetenheten om söndagens betydelse. Ja, ingen av våra motioner fick ju stöd av kyrkomötet. Men som sagt, det är ett öde som drabbar även de flesta övriga motioner. Endast ett fåtal biföljs. Den stora frågan på kyrkomötet med hundratalet knappt talare var givetvis frågan om vixel av samkönade par. Björn Söder och Margareta Sandstedt talade båda väl för vår ståndpunkt och själv kände jag mig tvungen att markera min uppfattning genom att delta i debatten, dock med dagens kanske kortaste inlägg. En infallsvinkel att komma från problemet var att Svenska kyrkan skulle avstå viserätten till staten. För att kunna stå fast vid att äktenskapet är förbehållet i relationen mellan en man och en kvinna. Ja, då hur röstade kyrkomötet? Jo, så här. I omröstningen om svenska kyrkan ska ansöka om fortsatt vikselrätt röstade 178 ledamöter ja. 68 emot, tre avstod. Sen kom vi till en avgörande omröstningen om viksel och äktenskap för par av samma kön. Där röstade 176 ledamöter för och 62 emot. Och jag har tittat på hur de olika grupperna röstade. Då finner man för Moderaterna så röstade 25 ja, 14 röstade nej och 5 avstod. För Centern var det 35 ja, bara 2 nej, 4 som avstod. Folkpartiet i Svenska kyrkan som man kallar sig, 11 ja, 3 nej. Och en avstod. Då har vi Kristdemokrater i Svenska kyrkan. Där var det bara en som röstade ja. 15 röstade nej. För vänsterblocket, Socialdemokraterna, 71 ja. Miljöpartiet i Svenska kyrkan, 4 ja. Och vänster i Svenska kyrkan, 3 ja. Ingen av de här tre partierna hade någon som röstade nej eller avstod. Sen kommer vi till Sverigedemokraterna. Alla våra fyra röstade självfallet nej. SPI har en ledamot som röstade nej. Sen har vi de politiskt obunna som de vill kalla sig. Eh, Nominersgruppen som de kallar sig kyrkan. Det största, påsk. 17 röstar ja. 16 röstade nej. Och en avstod. Sen har vi något som kallas för frimodig kyrka. Där röstade samtliga ledamöter nej. Sju stycken. Öppen kyrka. Där röstade samtliga ledamöter ja. Sju stycken. Sen har vi Gabriel en ledamot och kyrklighetssamverkan i Visby stift en ledamot. Båda de röstade ja. Så totalt blir det alltså 176 ja för vixel och äktenskap för par av samma kön. Och 62 nej och 11 avstod. Ja, jag kan ju nämna då att vi lämnade en partireservation när det gällde vixelbeslutet. Förutom de reservationer som våra ledamöter individuellt lämnade när det gällde besluten- att avvisa våra motioner. Jag ska läsa ur vår reservation då angående viksel och äktenskap. Vid kyrkomötet 2007 motionerades det om att man skulle uppdra åt kyrkostyrelsen att utreda konsekvenserna av att avstå vikselrätten. Vi Sverigedemokrater motsatte oss detta eftersom vi ansåg att svenska kyrkan både skulle behålla vikselrätten och kämpa för att behålla äktenskapsbegreppet som ett förbund mellan man och kvinna. Vi hade en förhoppning om att vi skulle våga stå upp för vår tro och våra bekännelseskrifter. När riksdagen i år beslutade att göra äktenskapslagen könsneutral fick Svenska kyrkan helt plötsligt bråttom att driva på förändringarna inom kyrkan. Man ska då beakta att det finns många andra samfund i Sverige som förvaltar vixeluppdraget och från dessa ges inga signaler om att ändra uppfattning i frågan. Men Svenska kyrkan väljer istället att gång efter annan ge vika för den världsliga maktens krav på anpassning. I denna anpassning ingår att man ger upp vad som tidigare betraktas som självklarheter. I Matteus 19 beskrivs äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna. Fram till den 31 mars i år var detta också Svenska kyrkans uppfattning. Men efter att riksdagen fattat beslut om könsneutral äktenskapslagstiftning den 1 april tog det mindre än en timme innan Svenska kyrkan proklamerade att man välkomnade förslaget. Detta trots att man i remissvaret tillsammans med Sveriges kristna råd ansett annorlunda. Svenska kyrkan har, för att vara främst socialdemokratin och liberalerna till lags, påbörjat en ökenvandring som endast kommer att leda till självutplånelse. Sten för sten monteras kyrkan ner och snart kommer Svenska kyrkan att endast vara en intresseklubb för inbördes inbördesbeundran. Och så frågar vi oss varför medlemmarna flyr vår kyrka. Själv så vill jag betona det märkliga Svenska kyrkan som hyllar Bibeln som grunden för sin verksamhet. På kyrkomötet då representeras av en grupp människor som är så stor majoritet, helt enkelt skulle jag vilja uttrycka det då, Kör över Jesu ord när det gäller äktenskapet. Ja, här behöver vi muntra upp oss med ytterligare en Molly Lindbergsång. Ja, det här är Radio SD. Ja, åter till kyrkomötet. Att det kyrkliga och politiska etablissemanget. Till stora reda jublade över beslutet om vixel och äktenskap för par av samma kön. Det kan ju inte förnekas. Men för de inom Svenska kyrkan som inte tar lika lätt på Bibelns texter så är ju beslutet ett problem. <kör> Ska ta lite ur det som har skrivits i pressen om det här. I kyrkans tidning står så här. Tongivande eller stadioner i Luleå överväger nu att lämna Svenska kyrkan på grund av kyrkomötets beslut att öppna äktenskapet för samkönade par. Ärling Velevara uppmanar medlemmarna att tänka efter om de vill vara kvar i Svenska kyrkan eller inte. Var och en ska fatta sitt beslut. Jag tar era gränsen för när jag ska känna att måttet är rågat, säger han. Kyrkomötets beslut bryter mot den ordning som Gud har instiftat. Svenska kyrkan har övergett Guds ordet. I Nya Värmlandstidningen står så här. Karl erik Keder, pensionerad präst i Haparanda. Jag tror inte att beslutet får någon omedelbar verkan. Det som har velat gå ur svenska kyrkan har nog redan gjort det. Häromkring är tilltron till kyrkan redan så låg. Så jag säger jag lite ironiskt. Alla fina, moderna människor godtar och hörrar för detta. Alltså beslutet om vikslektenskap för ett par av samma kön. Själv är jag bedrövad. Jag vet inte hur det här ska sluta. Kyrkomötet har nu gått ifrån Bibeln. Det här är ett rent politiskt beslut. Även pingsrörelsen, frälsningsarmén och de evangeliska rörelserna kommer kritik mot äktenskap för samkönade par. Jag kan väl nämna att just representanterna för Ljulio Stift från biskop och präster till övriga kyrkomötesledamöter talade för ett nej eftersom de då kände det starka trycket från kyrkans mest aktiva gräsrötter. Anmärkningsvärt är också att halva biskopskollegiet, sju biskopar, lämnade en så kallad. Särskild synpunkt på beslutet att öppna den kyrkliga par av samma kön. Biskopen i Växjö han säger så här i en kyrkans tidning. Nu ska vi hantera beslutet så bra det går. Jag vill inte förlora den grupp av människor som kommer att känna sig hemlösa i svenska kyrkans församlingar. Vidare kan man läsa i kyrkans tidning. Relationerna kan bli ansträngda. Det säger företrädare för både Anglikanska kyrkan och de baltiska protestantiska kyrkorna efter Svenska kyrkans ja till att viga homosexuella. Den katolska och de ortodoxa kyrkorna beklagar i ett gemensamt pressmeddelande Svenska kyrkans beslut. Beslutet uttrycker en radikalt förändrad syn på hur kyrkan och kristna i alla tider har efterföljt den tro som gavs av herren. Gapet har nu vidgats mellan den Svenska kyrkan och de stora kyrkotraditionerna, skriver de. Livets ordsledare Ulf Ekman kallar på sin blogg beslutet unikt. Unikt i sin tragik, i sin omfattning och sin dåliga teologiska underbyggnad. Stefan Svärd, ordförande i Evangeliska frikyrkan, skriver på sin blogg då att Svenska kyrkan sviker de människor som brottas med sin sexuella läggning men som i respekt för Bibeln och för kyrkans tradition och i respekten för efterföljelsen till Jesus har valt att ett liv i celibat. Vidare står så här, den inomkyrkliga rörelsen EFS har tidigare gjort klart att man inte står bakom samkönad viksel. Det är alltså evangeliska fostadstiftelsen som då skrev till alla kyrkomöters även till mig då och vedjade om att äktenskapsfrågan skulle återremitteras till kyrkostyrelsen och i deras tidning Budbäraren står så här då. Det finns inom EFS ett utbrett stöd för formuleringarna i gällande kyrkoordning. Där vixen beskrivs så här utifrån Jesu ord i Matteus 19. Genom vixen förenas kvinnan och mannen i äktenskapet. De lovar att med varandra i livslång trohet dela livets glädje och sorg. Sen kommer man till DM. Det hittar jag följande. Ett problem enligt motståndare är... Att ett stycke i Matteus-Evangeliet som alltid läste upp under vixelsceremonin nu måste strykas. Där Jesus säger att man och kvinna ska äktenskapet bli ett. Andra argument emot är att kyrkan måste stå fri och inte reagera på snabba signaler från samtid och politik. Ja, vidare. Det obligatoriska stycket från Matteus-Evangeliet där det sägs att en man ska hålla sig till sin hustru ska inte strykas utan modifieras. Alltså notera då, modifieras. Först diskuterades en särskild ordning för par av samma kön. Men vi tyckte det var viktigt att inte ändra ritualen. utan att alla par ska gå in under det här mönstret, säger då Anders Weyryd som är svenska kyrkas arkebiskop. Ja, det står också att kyrkan erbjuder ett kryphål och låter vissa präster vägra att viga enskönade par. Men det är väl inte så bra för den kyrkliga karriären kan man ju tänka. Ja, sen var det en artikel faktiskt om våra motioner i kyrkans tidnings senaste nummer under rubriken Inget gehör för motioner från Sverigedemokraterna så står det bland annat så här Sverigedemokraterna fick inte gehör för sina motioner under kyrkomötet. De flesta av deras debattinlägg bemöttes kort och korrekt men några gånger hettade debatten till. Jag försökte att behålla ett gott humör, men det var inte helt lätt, säger Lars Stjernqvist, ledamot för Socialdemokraterna. Sverigedemokraternas ledamot Margareta Sandstedt talade i torsdags för sin motion som föreslog en utredning om hur de mänskliga rättigheterna i Sverige ska kunna stärkas. Att utreda mänskliga rättigheter kan låta bra, men udden är riktad mot de problem som partiet menar att invandrares kvinnosyn skapar, säger alltså Lars Stjernstedt då. Hans höll fast vid sin generaliserade koppling mellan flyktingar och kriminalitet och fyllde dessutom på med svepande beskrivningar av muslimer, säger han, alltså Lars Sen har vi Erik Aurelius, biskop i Stara Skara Stift. Han förde också en rak debatt som det står med Margareta Sandstedt om hennes sätt att tolka Bibeln. Hon talade för sin motion om hur bibelord används i Sveriges kristna rådsdokument. Detta vill vi, kyrkorna och migrationsfrågorna. Att slå vakt om en rätt användning av bibelordet kan verka okontroversiellt, men partiet vänder sig egentligen emot kyrkans invandringspolitik. I folden ges den stöd av bibelverser som enligt partiet missbrukas. Bibelordet, låt barnen komma till mig, handlar om barn och inte om invandrare, sa Margreta Sandstedt i debatten. Sen har vi biskopen igen. Han sa att bibelcitaten i folden är ganska fritt tolkade. Alltså han, han säger rent ut att bibelcitaten i folden är ganska fritt tolkade och han stöder ändå dem. Det står vidare. Sandstedt höll dock fast vid åsikten att broschyren sprider villfarelser. Och Erika Aurelius biskop i Skara stift kommer fram till att jag borde kanske låta bli att debattera med dem, det vill säga i det här fallet Marietas anställd. Hon säger då att syftet inte var att provocera. Alla som bor i Sverige har rätt att prata om och det de ser och upplever utan att anklagas för att provocera, menar hon. Men man kan välja att känna sig provocerad om man inte har svar och sakliga argument. Då går man på känslan. Är man påläst bör man inte bli arg. Vad säger du om att inte acceptera fakta? Jag misstänker att de källor som etablerade lyfter fram ofta är politiskt styrda och tycker att de bör granskas. Det var alltså artikeln ur kyrkans tidning. Och jag ska kommentera det här och vad som hände i den här debatten då. Enligt min uppfattning så gjorde Margareta Sanstet en lysande insats. Och jag får väl känna då att jag blev lite orolig när jag fick klart för mig vilka som var hennes motdebattörer. Jag har ju faktiskt inte hört henne i debatt tidigare. Men jag kan ju som betyg säga då att Margareta var överlägsen före socialdemokratiska partisekreteraren till Råga Palt, Som då precis som mot Olofsson i tv-debatten med Jimmy Åkesson endast kunde komma med floskeln Alla människors lika värde. Och till det ska jag bara säga att jag är övertygad om jag kollar på hans lönekuvert så är det säkerligen betydligt tjockare än vad Margareta ser och när det kommer till debatten med biskopen så inte heller där blev hon svarslös. Och vi säga ett stort grattis till Margareta för insatsen att föra fram dels Sverigedemokraternas syn på det hela och på ett mycket skickligt och värdigt sätt som hon gjorde det på. Ja, inför första sessionen i kyrkomötet i september så hittade jag en artikel i DN med rubriken SD utan inflytande i kyrkomötet. Jag ska ta några rader där. Det var en tragisk upplevelse att vi inte fick sitta med utskotten. Det är ju tänkt att alla partier ska få plats där, säger Margareta Sandström som står på andra plats på Sverigedemokraternas valsedel. Vi vill ju stärka den kristna profilen i Svenska kyrkan. Den har urvattnats mer och mer. Ja, man är inte direkt förvånad över det här. Och det står väl klart att i Svenska kyrkan så är alla människor välkomna utom då Sverigedemokrater. Ja, så här mot slutet av det här inslaget så kan jag nämna då att jag själv röstar ja till en motion som avsåg Svenska kyrkans medverkan i det här så kallade Jesus-manifestationen. Och där då ville motionären att Svenska kyrkan på nationell nivå skulle ställa sig bakom arrangemanget. Den här motionen fick ett visst stöd, men den avslogs i alla fall. Jag kan nämna också att jag och SD lämnar ju år bort en sändningstime till det här arrangemanget. Sen innan vi lämnar kyrkans tidning så finns det ett debattinlägg här. Det senaste numret också. Orimliga lönekostnader. Det är K. Magnusson oavlönad frivillig som har skickat in det här. Strax för deadline för att avgöra om man vill vara med ytterligare ett år i Svenska kyrkan. Rapporteras om löneförhandlingar med kyrkoherare i Norrköping. 47 000 kronor i månaden om jag minns rätt. Samtidigt hålls ett stort möte. Där lekmanna medverkande kyrkorna anses som helt avgörande för om kyrkan ska fungera framöver. Var är det för rim och reson att betala generaldirektörslöner till en kyrkans tjänare? Nu när svenska kyrkan är som vilken frikyrka som helst så borde pastorerna få nöja sig med en bråkdel av höjdernas löner som i frikyrkorna. Den jämför han med en hårt stressad lärare med ungefär samma utbildning. Han får nöja sig med högst hälften av den här lönen. Svenska kyrkan är för de flesta den definitivt dyraste förening de är med i. Men hur länge? Det är helt fel signal att ha en högavlönad på toppen och tro att många frivilliga gratisarbetare ska göra jobbet. Sen avslutar han då varför denna stora administrativa överbyggnad med stora kanslier där biskopar och stora staber av högavlönad tjänstemän jobbar. Eller varför feta arvoden till ledamöter i kyrkans beslutande organ. Jag har också kunnat notera att i en tidigare nummer av kyrkans tidning från den 22 oktober... Så finns det som sagt, en ledare rubriken. Jimmy Åkesson försöker skrämmas så gott han kan. Det är Dag Tuvelius som skriver eh, en lite mindre rubrik då. Jimmy Åkesson vill bygga en rädslansmur tvärs genom landet. Några rader ur texten. Varför då i huvud taget bryr sig om vad han säger? Varför inte bara vända ryggen till? Därför att hans påståenden är allt för allvarliga. Jimmy Åkesson försöker skrämmas och skapa hotbilder genom att peka ut några av oss som det farliga, de som måste stoppas. Ja, det står vidare bland annat så här då. Ur sjukarnas perspektiv är det särskilt allvarligt att Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna försöker framstå som kristendomens försvarare. Just därför har kristna kyrkor och kyrkfolket ansvar. De måste tydligt förklara att det här är en beskrivning av verkligheten som de inte känner igen. Varken islam eller muslimer är ett hot. Skriver Jag har hittat två, det finns massor med liknande notiser. Det är Tete som skriver, också faktiskt i ett senare nummer av kyrkans tidning, stenkastning mot koptiska kyrkor i Egypten. Alltså stenkastning mot koptiska kyrkor och bostäder i en by i södra Egypten. bröt ut sedan fyra muslimer häktas misstänkta för mord på en kopt. Det var när åklagaren beslöt att förlänga häktningen av de fyra männen så några muslimska studenter beslöt att låta stenarna vina. De fyra misstänkta anklagas för att i förra veckan ha dödat en äldre koptisk man i hans hus. Ytterligare notis. Nya spöstraff för osedlig klädsel. En domstol i Sudan dömde på torsdagen två kvinnor till spöstraff för att klätt sig osedligt. Domen på 20 rapp utdömdes vid en domstol i Östakarton. De två kvinnorna som är 25 och 27 år tillhörde det sällskap som greps i juli för att ta burit byxor i en restaurang i huvudstaden. Nu vet vi inte om de här och kanske inte de genomförs, de här straffen, men dock de har dömts till det. Ja, som avslutning på det här långa inslaget om kyrkomötet så ska vi ta en melodi, nämligen Ove Törnqvist, rumba i Engelska parken. Och varför kan man undra? Jo, det är ju så att de olika stiften under första sessionen, då vi inte gjorde så mycket nytta, då de bjuder dem på en stiftsmiddag. Och på väg till denna så passerade jag just Engelska parken. Han ja, ni lyssnat till Radio SD? Ja, vi har nu under tre år haft en moderatledd regering. Och vad har då hänt på rättsskitningens område? Upprörande lite skulle jag vilja säga. Vi har ju i dagarna fått Törns tingsrättsdom i målet mot två 16-åriga ungdomar, mord på en 15-åring. De båda döms till det löjligt låga straffet sluten ungdomsvård i ett år och åtta månader. Man kan ju kritisera tingsrätten för att man inte dömde till maximistraffet som i dagarna är fyra års ungdomsvård. Tyvärr är det ju så fortfarande en inställningsrätten att man bör hålla sig i nedre delen av straffskalan. Och här måste rättsväsendet få tydliga signaler från politikerna för att det ska kunna bli någon ändring. Men i det här fallet så slog vi även den kräftiga så kallade ungdomsrabatten igenom. Ja, så såg jag en insändare i Metro i veckan. Insändare som har rubriken Ett hån mot de anhöriga. Och så här skriver Anders Martinsson. Återigen skämmer svensk rättsväsende ut sig då det tilldelar 1503s mördare ett straff. Det är citattecken på det. På ett år och åtta månader. Ett hån mot framförallt Theres anhöriga men även ett hån mot samhället i övrigt. Den som är mogen nog att mörda är även mogen nog att låsas in på livstid. Ja, och Sen har vi något som heter Expressen-panelen. Där ställs frågan, ett år och åtta månader blir för mordet på Theres, Är straffet för milt? Då kommer svaret från Thomas Bodström, advokat och riksdagsman, socialdemokrat och kanske trolig justisminister. om Mona Sahlin skulle vinna valet. Och det här svaret vill jag karakterisera som Goda Yxkaft. Han svarar nämligen i Expressen den 28 oktober så här. Barn ska ha lägre straff än vuxna, så är det i andra länder och så ska det vara i Sverige. Jag skulle säga så här att ingen ifrågasätter väl att barn ska ha lägre straff. Men hur mycket barn finns det i 16-åringar? Det är första frågan. Och hur mycket lägre ska det vara frågan om? Och om inte vuxenstraffen är för låga? Det var ett mycket dåligt svar av Thomas Bodström. Och det visar väl ungefär varför rättsväsendet har krackelerat överhuvudtaget i det här landet. Sen vidare en artikel med Metra så uttalar en att det är bedrövligt, de har tagit livet av en människa och får ett år och åtta månader. Men så hittar man ju som vanligt några rader av det här vanliga snyftet i samband med brottslingar och brottslighet. För det står så här om en av de dömda. Den 16-åriga flickan grät när rätten läste upp domen. Det blev lite känsloladdat säger hennes advokat. Och då skulle jag bara vilja påpeka att offret inte längre kan gråta. Sen så... Det finns också en analys av den här domen och det kan vara intressant att en del. Särskilt nu när ungdomar i förorterna börjar testa hur långt man kan gå innan vuxenvärlden och politikerna har fått nog. Och så här skriver Stefan Wahlberg då, rättslig expert kallas det. Domen skickar fel signal. Är det rimligt att det kan kosta ett år och åtta månader att på ett så förslaget sätt planera det grösta brott vi har mord? Ett av syftena bakom straffsystemet är ju att skicka tydliga signaler om var rättsstatens gränser går. Inte minst till ungdomar. Vad skickar då domen i Sturebymålet för signaler? Ja, om det kostar ett och åtta månader att mörda en kamrat. Hur långt borde då, lågt borde då inte priset vara för mera vardagliga ungdomsbrott? Skriver alltså Stefan Malberg. Och sen återigen i fråga om barn. Ja, vi har ju det här. En ytterligare uttalande det är Lena Holmqvist, universitetslektor i straffrätt vid Uppsala universitet. Hon tycker faktiskt att domen är rimlig. Hon säger så här. Barn är mer sårbara och känsliga och kan inte bära ansvaret fullt ut. Dessutom vill man att de ska ha en framtid. Hon menar att man inte ska fråga sig vad ett längre straff hade gett. Det finns länder där det skulle få tio år. Då finns det inte mycket hopp när de kommer ut. Och igen här. Att offret har ju inget hopp, inte ens om det får gå 10 år. Ja, med sådana här domar och sådana här lärde, de rena håndkvist, så är det ju inte konstigt att rättsväsendet inte skapar trygghet i samhället. Sen vill jag också påpeka här då att 15-årsgränsen för att rättsväsendet ska agera, det måste sänkas. Eftersom allt fler brottslingar utnyttjar det här då. Det dröjer allt för lång tid och allt för många brott innan samhället reagerar och då är det ofta för sent. Det måste bli ett slut på Daltan med brottslingar i allmänhet och ungdomsbrottslingar i synnerhet. Och det här är i mitt tycke i alla fall, det kanske viktigaste uppgiften för vårt parti. Ja, det var nog om brott. Eh, vi kan notera att för en, dryg en vecka, drygt vecka vecka sedan så uppmärksammades i Radio Stockholm att vi i de kommuner där vi finns representerade här i landet inte har skrivit särskilt många motioner under mandatperioden. Ja, det finns två undantag. Nykvarn med ett 20-tal och Haninge med ett knappt tiotal inlämnande motioner. Ja, att vi ett, ja, åtminstone ännu en tid, ett litet parti, det var tydligen inte så intressant. Eftersom då antalet motioner per mandat, då skulle bli jämförbart med de övriga partierna. Och inte heller fanns något större intresse av att undersöka annat arbete i och utanför kommunfullmäktige än det grova och lättfunna måttet. Antal inlämnade motioner. Men när det gällde det här så gavs svar på tal redan samma kväll av lokaltidningen då mitt i Huddinge. Där under rubriken i korthet så fanns en notis om att SD-förslag röstades ner. Jag vill ha lagt en laktig motion som avsåg representation i de här så kallade demokratiforum som finns i de sju kommundelarna. Tanken var att det skulle vara en förbindelselänk mellan väljarna och partierna i första hand. Men verkligheten är att ledamöterna tillsätts ändå på så sätt att majoriteten är fullmäktige även bildar majoritet i samtliga demokratiforum. Så då blir det ju frågan om kommundelsstyrelse egentligen. Vår uppfattning det var att varje parti i kommunfullmäktige ska ha en representant i varje demokratiforum då. Och annars finns det ju väljare som inte kan möta en representant för sitt eget parti i sitt eget demokratiforum. Det var det som motionen avsåg. Och i mitt i Huddinge står det så här. Då sd förslag röstades ner. Arnold Bosnum SD har i en motion föreslagit att en representant för varje parti i kommunfullmäktige ska ingå i demokratiforunen. Motionen avslog av fullmäktige med motivering att man tillämpar ett proportionellt valsätt. Platser i nämnda andra polisorgan tilldelas efter hur många mandat partiet har i fullmäktige. Det står att Huddinge reserverar sig mot beslutet. De är alltså inne på samma linje som SD i den här frågan då. Huddinge partiet är ju kan man säga ett ja, närmast ett lokalt bojligt miljöparti. Och har precis som SD två mandat i kommunfullmäktige. Eh, ja nog om det då. Vi går vidare. Det finns en liten notis här vad som hände på demokratiforumsmötet i Segeltorp nu senast. Det finns i lokaltidningen Södra sidan. Och där står så här. Integrationskonsulten Josef Kurdman besökte demokratiforum i Segeltorp. Ta bara ett litet stycke. Under kvällen tog han upp vikten av respekt för olika kulturer. I Sverige är vi rädda för vår egen kultur- vilket Josef Kurdman illustrerade med ett exempel som förbudet mot nationalsången på vissa skolavslutningar. Och då säger då Josef Kurdman av alla människor då. Om inte svensken är stolt över Sverige, hur ska då invandrare kunna vara stolt över Sverige? Ja, jag skulle återkomma lite till det här media eh, och SDSDs landsdagar- och Åkessons artikel, jag har hittat en insändare som står så här. SD talar högt om vad väldigt många tänker. Man behöver inte vara främlingsfientlig för att man värnar om arbetstillfällen och välfärd. Sverige är ett litet land och kan inte ta på sig rollen som global socialbyrå. Det skriver en som är orolig för att, som det står här, i värsta fall blir Jimmy Åkesson SD vågmästare. Det var från Aftonbladet den 19 oktober. Sen hittar jag något som är lite märkligt också från Aftonbladet samma dag. Det står så här då. Det är en bild på någon i talarstolen då. Och står det mörkt faller. Rasismen håller på att växa sig stark i Europa. Sverige åt svenskarna och svenskarna åt Sverige. Skanderas det på Estes landsmöte i helgen. Det är bildtexten. Och då är frågan, vet man inte på Aftonbladet att det här är en socialdemokratisk parol från förr? För det står i texten också, Sverige och svenskarna och svenskarna och Sverige skanderade Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder på partiets landsmöte i helgen. Ja, ja. sen ska jag också ta någonting från Svenska Dagbladet. Där man den 21 oktober, som på första sidan står det, danska förebilden nobbar SD. Dansk folkeparti har ingen lust att samarbeta med Sverigedemokraterna trots att partiet är SDs stora förebild. Och eh, inne så står det, det är bild på Jimmie och Pia Kärsgård. Nej, Sverigedemokraternas ledare Jimmie verkar inte kunna räkna med draghjälp av Dansk folkeparti och Pia Kärsgård står det här. Och sen rubrik S utan dansk daghjälp. Förebilden Dansk Folkeparti vill inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Det här står alltså i som rubriker och bildtext och så vidare. Sen när man läser texten och man orkar göra det. Så står det så här. Från Dansk Folkeparti sida förhåller man stå kallsinhet i Sverigedemokraterna. den Svenska Dagbladet ringer partiets presstjänst. Får man bara svaret att Dansk Folkeparti. Inte är intresserade av att läggas i andra länders valrörelser och därför inte ha något internationellt samarbete överhuvudtaget. Så man vill alltså göra gällande att de inte är intresserade av SD när de i själva verket inte är intresserade av att ha samarbete med något annat lands motsvarande parti. Själva artikeln avslutas idag behandlas Dansk Folkeparti precis som vilket parti som helst av både medier och andra politiker. Frågan är om Sverige kan hindra en liknande utveckling. I sam, samma dag då i Svenska Dagbladet sitter hittar man något intressant uttalande av två centerpartister faktiskt som har en motion om att reglera bruket av slöja. De uttalar sig på det här sättet. Även ett liberalt samhälle sätter gränser, till exempel sedan mycket länge att man inte går utan kläder och att man inte döljer sina ansikten. Jag har också hittat lite om Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna i samarbete också. Svenska Dagbladet är första i det. Ja, eh, Reinfeldt har då sagt att man inte tänker samarbeta med SD. Och då kommer ju Mona Salin som vanligt att kräva nytt besked i frågan om det här. Och då menar man att det här är trams och skriver så här i Ekos löras intervju. I helgen sa Mona Salinas att man kan aldrig bygga en politisk majoritet i någon politisk instans på Sverigedemokraternas stöd. Man konstaterar då att S lever inte som man lär. För tydligen har man haft en omröstning i fullmäktige i Tredborg om det av det borgerliga styret införda skolmåltidsavgiften. Och så står det att S och SD vann med 29 mot 22 Hela frågeställningen bortser från det stora hyckleriet i Salins retorik. För att en regering ska avsättas efter val krävs det en riksdagsmajoritet med östra gemensamt mot den sittande regeringen. Med ett SD-vågmässigställning då kommer Salin garanterat att ändra sig, skriver Per Gudmundsson i Svenska Dagbladet. Ja, det börjar närma sig slutet på programmet. Jag ska i alla fall ta och... Någonting som jag har tagit tidigare och kommenterat här i Sveriges Radio evigt återkommande nyheten om apatiska flyktingbarn. Det ska öka ändå enligt uppgift. Och det här är ju något som man bland annat från media för fram de med jämna mellanrum. Försöker föra fram. Och det är ju så att de apatiska flyktingbarnen de blev ju tidigare fiskas så fort familjerna fick permanent uppehållstillstånd. Så man kan ju bara önska att bluffen inte lyckas den här gången. Så att då ohederlighet och möjligen vad man kallar, kan kalla då barnmisshandel inte belönas med livstidsförsörjning i Sverige. Det är klart att de långa handlingstiderna och missbruk av överklaganden och utvisningar orsakar problem för de inblandade. Det är ju helt klart. Men då får man se till att ändra på det och inte istället agera som om de här skulle vara sjuka utav andra skäl. I det här programinslaget som jag hörde för ett tag sedan så snyft intervjuades pappan i en romsk familj som kommit från Serbien till Sverige. För det första så finns det inga flyktingskäl om man kommer från Serbien. Och för det andra är flyktingbarnapatin. Det är en sjukdom som i stort sett endast drabbar barn från Forna Jugoslavien och från Forna Sovjetunionen. Och det tror jag de flesta trots allt och även regeringen inser här vad det är frågan om. Ja, då är det väldigt nära slutet av programmet och jag kan ju då säga då att för drygt 40 år sedan när jag gjorde lumpen så stannade vi vid ett tillfälle till vid Spångens gästgivaregård för en kort fika-paus. Så nu när partiers landsdagar hölls i Ljungbyhed så gavs äntligen tillfälle att övernatta på Spången och äta en riktig jätteportion skånsk äggakaka med fläsk och lingonsylt till middag och jag kan väl säga, det var bastanta saker och inte befrämjade det en god sömn. Men det var mycket gott. Så därför avslutar vi dagens program med Edvard Persson. Tack ska ni ha och på återhörande.